«За невинними і покривдженими». Пане Меценасе з виразом батьківської поваги в голосі скрикнув пан староста. «Не говоріть до мене, як до гімназіста, якому імпонують гарні фрази. Отак, і я колись був в гімназії, і заполом читав Шекспірового короля Ліра, і плакав зі зворушення над словами «нема в світі винуватих». Але пізніше я зрозумів, що Шекспір не без причини вложив всі слова в уста божевільного. Так». Всі слова якраз антиподи правди з нашого урядового адміністраційного становища нема в світі невинних. А говорити, що комусь від уряду діється кривда – це або злочин, або божевілля. Я не жартую, пане, і не бавлюся в парадокси. І для того я щиро жалую вас, що ви оце сходите на дорогу, по моїй думці, абсолютно хибну і шкідливу, на дорогу, де я мушу і буду поборювати вас усею силою, всякими способами, чуєте? Всякими способами. Впевняю, пана старосту, мовив усміхаючись Євгеній, я ні на хвилю не надіявся знайти в пану старості союзника в своїй роботі. Ну, ще чого не стало, буркнув пан староста. А щодо поборювання, то що ж, воля пана старости. Я можу тільки одного бажати, щоб все поборювання велося на строгозаконній дорозі, так само, як я держав і буду держатися строго приписів закону, і ручите за те, що весь той рух, який ви хочете інсценувати, буде держатися законної дороги і в законних межах. Щодо себе ручу в щодо інших. Тут багато залежати буде від того, чи самі власті незаконними поступками і намусною провокацією не зіпхнуть людей із законної дороги. «Пане, прошу не забувати, з ким говорити», – фукнув староста, помало скидаючи з лиця батьківську маску. Говорю на майбутнє, отже, нікому докору ані закиду не роблю. А що незаконне поступування і провокації з боку властей, пардон, з боку одиноких органів, дуже можливі, всього, надіюсь, пан староста не схочуть перечити. Пан староста мовчав добру хвилю, немов подобаючи важкій задумі, а потім, простягаючи Євгенію руку, мовив з незвичайною сердечністю. «Пане Рафалович». Не будемо говорити про це. Прошу, дайте руку, будьмо приятелями. А Рафалович глядів на нього за зсудованими очима, але руки не подавав. Прошу вашу руку, мовив староста, зробіть мені одну маленьку річ, про яку буду оце просити вас. Добре, рірікаєте, не знаю, чи зможу зробити те, чого хочеться пану старості. Але зможете, зможете, чому ні? Це ж від вас одного залежить. Що ж це таке? Але обіцяйте наперед. «Даруй, пан староста, я хоч молодий чоловік, але на гру біжмурки такий застарий». «А то пертий русин», – мовив староста, маскуючи свою злість добродушним усміхом. «Ніяким способом його не підійдеш». «Ну, що діяти? Треба говорити просто з моста». «Так ось слухайте, пане меценасе, про що я хотів просити вас?» «Зробіть це для мене, спеціально для мене. Відложіть це своє віче на пізніше. Ну, так, на весну або на петрівку». «Не можу, пане старосто», – рішуче мовив Євгеній. «Чому не можете?» «Важні справи наспіли тепер у повіті, треба обговорити їх, пояснити народові». «Думаєте про реформу каси?» «Між іншим, і про все. А якби я, власне, задля цього заборонився віче?» «Задля цього?» «Так, щоб не викликати в повіті роздразнення. Але ж ця справа вже тепер викликає роздразнення». А коли віче буде задля сього заборонене, то весь народ готов сказати, що політичні власті покривають некоректне поступування Ради повітової. Чи це причиниться до успокоєння повіту? Пан староста осудить самі найліпше. Прошу мене не вчити. Я знаю, що роблю, і заявляю вам, що ваше віче не відбудеться. Чи це формальна заборона? запитав Євгеній, встаючи. Пан староста був невдоволений із себе, що так вихопився, і, схилившися над своїм бірком, почав перебирати якісь папери, бурчати щось під носом. В кінці переміг себе. Ні, резолюцію дістанити на письмі. До побачення. Моє поважання. Євгеній уклонився і вийшов. А коли пролунали його кроки і за ним замкнулися двері старостинського перед окою, пан староста написав кілька слів на урядовій півчверці паперу, Подзвонив на возного і, подаючи йому цей папір, мовив остро. «Зараз бігай до Моця Парнаса, все для нього визвання, нехай Зараз прийде сюди». Моцьо Парнас був властитель заїзду, у якого Євгеній найняв був шопу, де мали відбутися віче. Розділ 50. Другого дня пополудні до Євгенія прибіг Моцьо Парнас і, кладучи перед ним на столі п'ятку, мовив якось несміло. «Перепрошаю пана меценаса». «А вам що, пане Парнас?» «Звертаю пану завдаток». «Завдаток?» «Ну, адже пан меценас дали мені завдаток на винайм». «Ну, так що ж з того?» «Звертаю пану завдаток». «Не можу пану винаймити». «А то чому? Чи вам ціна за низька?» е, «Що ціна?» «Чи я з паном меценасом торгувався за ціну?» «Що пан дали, то я взяв». «Ну, так чого ж не стало?» «Знають пан, боюся, знають пан, то деревляна шопа, там буде багато народу, з люльками, цигарами, не дай Боже нещастя». «Але ж пане Парнас, з люлькою ані з цигаром нікого не пустимо». «А, все-таки я боюся. Знають пан, то стара халабуда, а ну ж савалиться. Євгеній зареготався. Ну, а може ще земля не витримає та затрясеться? Що? Бо дай пан здорові жартували. Ну-ну, але я прошу взяти назад завдаток. би, не можу винайняти. Не можете? Чому? Що я пану буду говорити? Мовив жит, моргнувши хитро. Пан і без того знають. Староста заказав. Я того не говорю. Але не перечите. Ну, а якби ви не послухали заказу? «Ах, пане меценасе, як же я можу? Адже я бідний чоловік. Пан староста і пан комісар можуть мене знищити. Дуже мені жаль, що не можу пану меценасові служити, але бігме не можу. Бігме не можу». Євгеній узяв свій завдаток і, попрощавшися з парнасом, пішов у місто шукати іншого локалю на відбуття віча. Він мав таке чуття, як чоловік, що в пітьмі натрафить на стіну і не знає, де й як її перелізти або обійти. Переходячи попри вагманів дім, Євгеній побачив здалека, як перед звісною йому хвірткою стояла бричка, запряжена парою шпаків, а в хвіртці стояв вагман, раз у раз планюючися графові к Шевотульському, що про щось ласкаво толкував із ним. Та поки Євгеній наблизився, граф щиро стиснув руку Вагмана, сів на свою бричку і за хвилю щез, лишаючи за собою легеньку куряву з мерзлого снігу. «Здорові, пане Вагман!» – мовив Євгеній, порівнявшися з Вагманом. «А я й не знав, що пан граф також ваш кунтсман. Знають, пан Лехвар і Ксюнс заглядають найліпше в людські душі. Обом люди говорять таке, чого не скажуть нікому іншому».